Goddag og velkommen til dit lille hjørne, hvor du kan sidde og hygge dig med nyheder fra Spilindustrien. Det er apropos GameTest, og vi er nødt til afsnit nummer 37. Yay! De to dejlige værter er selv, Hoffoff og min kære medvært. Christian Holm, her på Skype, hey hey, how's it going? Går det ja, godt i bussen? Går det godt i bussen eller ja. i bilen? Ja, vi fik jo at vide, eller. der er uh, mindst to, der faktisk slutter til vores podcast i bussen, så det er vi meget glade for. Mm. Så nu kører det. Nu kører bussen. Nu kører bussen, ja. ja. <laughs> Skal vi gå i gang med annonceringer med det samme? Det synes jeg. Der er svært, at der er blevet en annoncerer. Det lyder godt. Der er en enkelt annoncering, der er sluppet lidt ud fra en udvikler. Mm. Det er sket i forbindelse med en AMA, de her populære Ask Me Anything. Ah, som ja. man kan skrive spørgsmål ind i sådan en live chat-agtig og så får man så svar på en spørgsmål. Og det har der været i forbindelse med det her, øh, hvad var det, det, hed? det hedder Pillars of Eternity, som vi også om sidst. Ah, det ja. Sådan et klassiske øh, rollespil. Ja, fra Cityan. Lige præcis. Det er lige ligegået guld, og det udkommer her senere på måneden. Sweet. Og øh, i den AMA, der blev han så spurgt, om de, de ville overveje en udvidelse til spillet. Ah, ja. Og så siger han, det, det er de faktisk allerede gået i gang med at lave Ah, så, Og så siger han så, at det vil blive cirka samme som en udvidelse der hed Tales of the Sword Coast, som var en udvidelse til Ballersgate 1, og den husker jeg ikke som vildt stor, men sådan, okay, størrelse. Ja, men det er altid noget, at de ikke, hvad hedder det, indrømmer, at de bare har brugt alt udviklingstiden på allerede at lave DLC, men at de nu faktisk er begyndt at lave DLC, nu hvor spillet er gået guld. Det er sådan, jeg foretrækker det, vil jeg sige, i stedet for, at de bare laver alt muligt DLC-indhold og expansions, mens de, mens de egentlig burde lave hovedspillet, i ærligt. Kan det ikke være ja, ja. så svært? Eller flytter penge over på andre spil, de er i gang med at lave. Ja. For fanden? Men ja, over til en anden annoncering, som faktisk er første gang, vi har den her med i apropos Game Test, fordi den er altså snevet forbi mig, desværre, det beklager jeg. Men sidste år, så Overkill Studios, som står bag Payday, The Heist og Payday 2, så sagde de ligesom noget om, at de var ved at arbejde på et nyt Walking Dead-spil, som, som foregår i Tegneserens univers. Så de har så øh, snakket lidt med Robert Kirkman, som er artisten, eller hvad siger man, hovedmanden bag... Øh, tegneserien, uh, The Walking Dead, og så uh, snakker de uh, lidt om uh, det her spil, og han kan i hvert fald sige, sådan lige umiddelbart, at det vil blive et payday-agtigt spil, hvad hedder det, som, og det forklarer som sig uh, med, at det selvfølgelig er fordi, at uh, Starbreeze og Overkill Studios, de, uh, de uh, laver payday så det vil blive i den, i, inden for den genre, eller ty, uh, type i hvert fald, af uh, hvordan de plejer at lave spil, så, men han har så også fået at vide af dem, at det øh, kommer til at blive, i, historien kommer til at blive fortalt i en meget større verden end Payday, selvfølgelig. Mm. Og så har de lært, de har lært mange lektier fra Payday-spillene, som de vil inkorporere i The Walking Dead-spillet. Øh, okay. Så det kan man øh, se frem til i øh, 2016. Der er ikke lige givet nogen specifik dato øh, på det, men det er i hvert fald... Øh, under udvikling hos Overkill Studios, og nu har vi endelig fået den her nyhed med, og en lille kommentar fra Robert Kirkman, og også uh, Lord and Savior inden for The Walking Dead. Ja, hvad var det nu det der dårlige spil, der hed? The Walking Survival... Dead Survival Instinct. Survival Instinct, ja. Yeah. Ja, jeg, uh. jeg mener, hvis det også kommer med en lille joke her, om uh, hvorfor The Walking Dead-serien uh, er så succesfuld, Uh, så so, Han siger at hoveddelen af det er Fordi uh, uh, det der er meget vigtigt Det er at de ikke ligesom de, de går ikke i den retning hvor de bare siger Hey det er Daryl Dixon som løber rundt Og skyder zombier Fordi uh, I kan jo godt lide Daryl Dixon Så skal det være ham Eller hey det er Rick uh, Grimes, Der gør den her ting Du kan godt lide Rick Grims Og uh, Robert Kirkman siger at det egentlig bare handler om At de gerne vil fortælle deres uh, egne historier Og gøre deres egne ting Æh, næsten som om, at det var sådan var adapter spil, der ikke var, øh, eller der ikke var en adaption. Så det er måske en lille jab, en lille slag i skulderen til The Walking Dead Survival Instinct fra Activision, som øh, fik ufatteligt dårlige anmeldelser, selvom det egentlig solgte rimelig godt. Oh, oh. Ja. Oh, well. Så må håbe, de klarer det bedre her. Mm, det må vi håbe. Men det er selvfølgelig også, Survival Instinct var baseret på tv-seriens univers. Og ikke, og ikke specifikt øh, tegneseriens univers. Nej. Mm. Måske det der forskellen er? Måske det der, den kvalitative forskel bliver? Uh, ja. Det lyder så også til, at jeg har haft utrolig kort tid til at lave spillet. Yeah. Ja, ja, ja. Altså, jeg er ondt af dem, der blev sat til at lave det er så meget venst. Jeg kan ikke huske, hvem det er, men uh, under Activations hånd, så lav det her i 8 måneder. Ja. Jamen, vi, nej! Hvis Treyat kunne lave Uh, Call of Duty 3 på så kort tid, så kan e fem også. I gang. Jeg tror, det var... Kan det ikke passe til Terminal Velocity? Var det ikke Åh, oh, jeg ville ikke godt passe. Ja, ja. Nå, lad oh. os hoppe videre til... Direkt ind i alle dejlige spilnyheder. Yay! Nu vil vi lige have kommet med de annonceringer, der har været. Mhm, mm mm -hmm. uh, Jeg kan tage en anden en, der er sådan en hybrid mellem en annoncering og uh, en, en uh, nyhed. Ja. Yeah. Og det er, at uh, nu har de fundet en efterfølger til... Uh, hvad hedder en Tiger Woods... Otaku, uh, uh, som Tommy uh. ville sige. Så der er ikke, det, er ikke kun, øh, det er ikke kun Black Man, der kan ikke dunke, eller også både dunke, men det, det er kun Blackman der kan dunke, men det er Ej, ikke kun tro, Black Man, jeg der jeg... kan spille golf. Nej, jeg tror ikke, han har dunket særlig meget på, øh, på golfbanen i hvert fald. Det er hvis der er sted, han har det. <laughs> ja, og det er nok også en af grundene til, at han nu er blevet udskiftet. Yep. Og det er, ja, som vi henter til, så er det så deres øh, golfspil, EAs. Det har jo i mange år været forbundet med Tiger Woods. Det har jo også haft ham på, både på forsiden og i titlen. Mm -hmm. øh, men nu har de fundet en, en aflyser til ham. Det er Rory McIlroy. Der kommer til at være fremover. Ah. Og helt, helt konkret, det kommer det til at hedde Rory McIlroy PGA Tour. Så Så det bliver så ham, der fremover måske kan være sin kone, tro og så være manden på forsiden af golfspillene. Præcis. Jeg tror, det er meget ironisk, fordi jeg tror, hvis det var vores allesammens Karoline Wozniacki, der skulle giftes med ham, og så er han bare smuttet fra hende i sidste øjeblik. Med Gilbrug? Ja. Fedt. Rory, fordi de, så bliver det nemlig lavet den joke med sådan, bare, øh, altså Karoline Wozniacki, mit, mit råd til dig, det er, don't, don't Rory Eller don't don't worry. <laughs> fordi sådan, det er lige min en ah fuck it. Bussen kører. Ja. De forstår det nok. Håber. Okay. <laughs> der var ja, ikke ja. mere info uh, omkring uh, Don Rory Golf Edition. Ikke udover at han er meget beæret og uh, stolt Ja. Mm. Yeah. Ydmy, eller ydmyg over at komme med på ydmyg. Okay, han er ydmyg over at komme på, <laughs> <ydmy>. <laughs> okay, at komme på uh, forsiden til de spil her fremover. Ja. Yeah. Ikke inge huske, uh, kom der et Tiger Woods sidste år? Det synes jeg da ikke, de gjorde det kan Det gælde Det er ikke noget at, det noget at følge mig om. Det sidste ja. EA Golf relateret, det var da, da de lavede en præsentation, og så pludselig de skiftede skifte over til, at de uh, spillede golf på sådan en slagmark fra Battlefield. Det var det eneste, jeg husker. Er det ikke for Bad Company 1? Nej. Uh, jo, jo, det er godt, hvad? Sorry. Men uh, okay. det var i hvert fald, hvor de blandede golfspillet. Og så med baner på den var måde. Der var der, der var der nogle baner, med en, hvor man spillede, eller var på en golfbane i et eller andet, var det ikke det? Og så kunne du få sådan en golf, øh, hvor man i. Mm, nej, det var golfspillet. Nå, okay. Der så havde sjovt indhold fra ballefeldspillene. Okay. Ja, det er det seneste, jeg kan huske. Og jeg kan virkelig ikke huske, om sidste år, om der var et Tiger uuh. spil Det kan, jeg. Jeg, kan jeg ikke. Jeg kan ikke der, huske, det, er, det er sådan helt fjernt fra mig. Nu skal vi have R Rory McIlroy. Ja. McIlroy, det er han hedder. Ja. Rory McIlroy. Alright. Så ja, uden tungen. Ja, det ruller lige af tungen. Så som om vi ikke har brug for flere disclosures, så skal vi nu have en nyhed om Steam der opdaterede deres uh, Steam sub Subscriber Agreement, uh, når man altså subscriber til Steam. Nej, det virker forkert. nu. det, er, det er alle det... brugere, ikke det, er, der er sådan en ældrevæg her? Jo, på den måde. Jo, det, det er sådan, når man laver en ny bruger, eller i hvert fald, må måske får jeg en opdatering til Steam, fordi jeg allerede har en bruger, hvor der lige står sådan, hey, måske Terms of Use, du skal lige se den her nye agreement her. Og i hvert fald så, det mest interessante sådan lige umiddelbart, det er, at hvis man skriver anmeldelser på Steams uh, service- inden for Steam-spillene, så skal man helt tydeligt indikere en source, hvis man bliver øh, betalt, eller får, øh, får noget gevinst for ligesom, at promovere et bestemt spil. Eller, det kan også være en service eller en event, inden på Steam, for eksempel. Mm. Så, hvad end det nu måtte være, så, så skal man altså være, øh, være transparent på det område, og give full disclosures. Så som øh, Steam er ude og snakker om. <coughs> det er specifikt, eller øh, ikke, en, ikke en fra Steam, undskyld, men øh, Mary Engel, som er Associate Director for, øh, for Advertisement Practices hos øh, FTC, som ligesom øh, snakker om det her, så øh, siger hun, at øh, generelt set, så hvis en, øh, en reklamør eller marketings. Øh, personen her øh, betaler nogen for at skrive positive øh, anmeldelser, så skal anmelderen ligesom øh, disclose det og være øh, åben omkring det. Og den her disclosure skal altså være øh, fuldstændig lysklar, og man skal ikke øh, kunne øh, misforstå den på noget måde, så man skal kunne se den meget nemt, og øh, læseren, eller de, den, der læser anmeldelsen, skal ligesom kunne Uh, se den uden nogen chance for uh, at miste den, når man lige kigger anmeldelserne igennem. Okay. Så det er slut med alle mulige super gode anmeldelser af Gone Home, hvor det bare er sådan... nej, jeg elsker det, og så har de spillet to minutter af det. Men det kan selvfølgelig også <laughs> godt være, at de har gennemført spillet <laughs> på den tid. Jeg kan, lige... <laughs> jeg kan godt lide, at du lige sprang til Gone Home. Ja. Den der den her kæmpe store udgiver i ryggen Der bare kan kaste penge ud til højre og venstre <laughs> Præcis ah <laughs> ja, ja Men det, men det lyder da meget godt mm. har, har du forresten se, set De der øh, Nogle gange på Twitter så dukker der sådan noget mærkeligt op på min profil Og der er sådan nogle der, der Nej nemlig <laughs> der er Nogle der screencapper en anmeldelse af Gone Home Inde på Steam Hvor det er, sådan, det, det er en positiv anmeldelse Der er ja. så... jo fremragende spil spille jo Øh, og så står der sådan øh, Hvor mange timer Den her anmelder Af, af Gone Home ind på Steam har På, øh, på spillet Og så står der bare sådan Sådan 50-60 timer Eller sådan noget Jeez. Og så, så, så øh, skriver den der På Twitter bare Der er screencap og Sådan Hvordan fanden Kan du have det På Gone Home I don't get it Hvordan kan jeg så sig gøre. Multiple endings ikke? <laughs> ja Præcis Ja <laughs> ja <laughs> yeah, yeah. Full disclosures, everybody. Det er way of the future. Det er det, vi vil have. Ja, så på et eller andet tidspunkt, så det også med, at vi skal annoncere alle de vi får. Mm. Jeg vil lige sige, der er en, uh, en anmeldelse, som ikke er kommet op endnu, men som jeg har lavet for GameTest. Hvor jeg fuldt ud siger, at det er en kickstarter, jeg har betalt for mine egen penge. Så ja, min, min samvittighed er... Er fint. Ja, ja, Min hænder er, er rene, så at sige. Og det har vi andre selvfølgelig klippet ud af anmeldelsen. For Nå at ja, det er rigtigt synes, <laughs> jeg, jeg undrer mig også over det der mærkelige cut der, bare i anmeldelsen. Hmm. Ja. Hmm. Og så hvor vi har klippet din autores sammen fra andre anmeldelser, så du bare ender med at give det fem. <laughs> <laughs> Og derfor giver jeg The Elder Scrolls Online 5 ud af 5. Lige måske. Åh, man. Men apropos full disclosure, så er der også ja. øh, nogle andre gode nyheder, yeah. så man kan, man kan godtes med. Åh, oh, jeg klarer jeg, jeg mig til at godtes mig med. Og du klarer godt der med dem? Ja. Yeah. <laughs> Må du lige ned for mm. Det er Sony, der har valgt at lave en hjemmeside, hvor man kan øh, holde øje med, om deres service at køre, en del af PSN, der er oppe og nede osv. Sådan, Sony. for før der skulle man helst holde øje med dem på Twitter, hvad de lige skrev en gang imellem. dem. Yeah. ja der er en, der er opdateret, hey, der er et eller andet problem, eller hey, vi er opdateret lige hurtigt nu, eller et eller andet Men nu er der sådan en side, der simpelthen breaker alle tjenesterne ned, Det er for sig, og så viser, sådan skulle de gøre i real time, nogenlunde, om de er op eller noget Så hvis det driller ved en, så kan man lige gå den og tjekke, om det bare er en selv, det driller ved, eller om det er ja. en af dem det, det er pænt, Sony Og hvad... Aktie... Åh, oh, fuck, jeg er så dårlig til det der aktiesnak Ah, oh, jeg kæmper meget igen det. Men hvad aktiekøbere eller shareholders, som det hedder på engelsk, som jeg er lidt mere vant til, mm. de nok også er rigtig glade for at tage nemlig over. Det er, at uh, Nintendo jo annoncerede for lidt siden, at uh, de vil, de vil partner op med at, la at lave en deal med Dina om at lave mobile games. Så efter den annoncering, så de er aktieholder, at de er blevet rigtig glade, fordi at øh, deres, øh, Nintendos aktieværdi end bare er skudt op. Skudt op i hver. Mere end 30% af det estimeret. Øh, og den info kommer fra Tokyo Stock Exchange. Så det jo ikke nogen hemmelighed, at øh, shareholders og aktieudbydere, aktiekøbere, de, øh, de, er, nogle, de er nogle svin. Og øh, generelt set, så Nintendo har... Øh, mere eller mindre sådan sagt, at de ikke rigtig lytter til dem det meste af tiden, og de vil helst ikke gå efter deres råd, sådan, hvorfor, hvorfor gør I ikke det der åbenlyst noget, der kan tjene mange penge, og hvorfor gør jeg ikke det? Ja, yeah, fuck ja. Yeah. Ja, præcis. Så uh, Investors, uh, de har ligesom uh, tit, eller de har i lang tid sagt til Nintendo, prøv nu at bevæge ind på det her smartphone og tablet marked, så uh, nu hvor det endelig er sket, så er det jo ikke overraskende, at, at, at aktieværdien ligesom er, er stedet så er forbandet meget. Så det er et ny rekord for, dem, for, for Nintendo her i 2015. Hvad hedder det? Så det er, jo bare, det er jo bare godt til dem. Så der er dog ikke kommet nye tidbits og nyheder ud omkring, hvad, hvad Nintendos plan sådan, direkte er, eller hvornår vi kan forvente af... At se mere, men øh, de har i hvert fald ikke tænkt sig at porte deres spil til smartphones og tablets, men de skal skabe helt nye, øh, hvad hedder det, oplevelser, som, ja. øh, som er baseret på deres katalog af populære IP's til de her smartphones og tablets. Så de første kommer dog her til, for, øh, her til efteråret, undskyld, men øh, flere, flere detaljer omkring den her Nintendo og d e deal Det er et lidt mærkeligt men, hey, sådan det. men i hvert fald flere detaljer kan jeg ikke lige uh, findes frem lige nu, så vi må bare vente. Så indtil da så har vi nogle glade aktiekøbere, aktieholdere, investors, hvad man nu vil kalde dem. Så man kan glæde sig over, at de ikke vil portere deres gamle spil over bare over til mobiltelefonen. Mm. Men i stedet for så laver de nye spil på mobiltelefonen og portere den over til deres gamle platform. Yeah! Åh, oh, åh oh nej, du siger noget. Og det her også godt være, at de lige to et hurtigt kig, efter de lige lavede den deal, sådan. skulle vi putte Mario over på smartphones og tablets, og så kigge lige to to sekunder sådan, nej, der er tusindvis af Mario-klug, det behøver vi ikke. Ja. We don't need to. Vi laver bare noget nyt shit. Men det er jo lidt en udvikling, de har prøvet at undgå i lang tid. Det må man sige. På mobilen, Som ellers er meget, meget populært over i Japan. Ja, det er det svære at udvikle, så. Jeg synes også, jeg... Jeg havde hørt, at der var nogen, der sagde, at det der, dem der, de havde lavet en aftale med Nintendo der At de var yeah. sådan ganske gode, de havde mange spil højt op på listerne i iOS Store Hvad den hedder, App Store? Åh, oh, ja, yeah, App Store, ja, men, I, iOS Store, det må det være Men det skulle vist være meget sådan eksploitive spil, de har Åh oh. Altså sådan med, med forretningsmodel, de, de benytter Åh, oh. shit Men jeg mener, at Nintendo vist havde kommet med en melding om at spillene vil blive udviklet Internt ved Nintendo Og så ja. vil de der DNA De så vil vejlede dem Eller sådan ah. hjælp dem Så det var ikke sådan Det skulle stadig være Nintendo udviklet spil Ja, det er det kan jeg da godt håber Når du siger det Så hver så gang de, Hver gang de siger til Miyamoto Så nu hvor Mario han, ikke er længere, han er blevet ramt Af en Goomba og ikke længere Super Mario så hvis du indsætter den her paywall, så vil det være super godt. Ja. Jeg så kigger med motorbar på, og så griner <laughs> jeg. Can we monetize that jump? <laughs> Can we, please? Ja, det, det er spændende nyt. Mm -hmm. på Nintendo. Jeg, jeg ved ikke, om spillet de udkommer her og i lille Danmark eller i Vesten. Man er. Ja. Men Men måtte håbe, at Nintendo klarer sig godt uanset? I don't know. Altså, det jeg... gider jeg ikke. Jeg kan ikke spille spil på min tablet eller telefon. Nej, altså jeg har også mest interesse i Nintendo's traditionelle spil. Ja. Men der håber jeg, at vi vil sig godt, så de kan blive med at lave deres normale ting også. Ja, selvfølgelig. Hvis, hvis det pisser få eller ingen personer af, og det tjener gode pointe, og aktiekøberne er glade, så er det vel fint nok. Det er vel en kamel, jeg kan sluge. ja. Yeah. Det, det, det, det vil lige om det pisser folk af. Så de bare bliver med at lave deres gamle, oil, så er det så fint. Ja, yeah, men altså, hvis de, nu, hvis de nu kommer ud med noget, som er virkelig exploitet for paywalls over det hele, så pisser det nok en del af. Altså, det, det vil indirekte pisse mig, og jeg bliver rigtig frustreret, men altså, jeg kommer ikke til at spille spillet alligevel. Oh, Selv hvis jeg var i Japan. Protest. <frihed> Frem med visaen. God. Noget, der er så godt, det er en anden lille nyhed, vi kan bringe, som også kommer i forlængelse med sidste uges nyhed om ham her, mm -hmm. øh, ham der er blevet, hvad hedder øh, stillet ledig, eller man kalder det, på fint sprog, mm -hmm. fyret i forbindelse med Max's lukning. Oh. og sad og modtede til, til øh, det her Cities Skyline, yeah. og Så og bygninger. Og øh, nu er han stadigvæk i gang med at søge job, siger han, oh. så han arbejder ikke noget andet sted endnu, men... Men han nyder rigtig meget at lave de her mods, så derfor så han opsat eller opstillet en Patreon, hvor man så hmm. kan støtte ham, mens han laver så. de her mods. Okay, så men hvad er hans hvad er hans produkt man kan støtte ham i? Skal man bare støtte hans øh, husleje? Måske? Vi ja. på? Jeg ved ikke om man kan. Det er vel Patreon. Ja. Altså med Patreon plejer man ikke sådan at kunne Støtte med det her jeg gerne give om måneden Eller det her jeg gerne give jo. per produkt Der bliver færdigt Jo, jeg har set eksempler eksempel med Youtuber, så er det sådan Hver video, ja. så støtter man dem Eller også så er det monthly ja. Eller sådan i måneden Men jeg tænker bare, hvad er hans Hvad er hans gevinster Hvad er hans Belønninger til dem der giver Giver ham penge Nå. Eller er det bare en tipjare, fordi... Jeg tror bare, det er en tip, ja. Jeg har set begge ting blev gjort på Patreon. Altså, det, det, jeg tror bare, det er en tipjare. Han, han siger okay. selv, at han... Altså, det lyder ikke som at hans plan er at, at, at komme til at leve af det. Nej. Men han siger sådan, det, jeg er at jeg stadig i gang med søge job, og øh, jeg kan ja. godt lide at lave det her. Så derfor vil jeg, vil jeg gerne lave det for folk. Og, øh, mm. Men det tager selvfølgelig tid fra, at jeg kan søge så, så mange jobs, fordi jeg skal ja. laver det her. Så okay. derfor så ja, vil jeg så høre folk, om de gerne vil betale nogle penge for det. Ja, så det kan sådan være indirekte, at man støtter hans levevilkår, men så også mere specifikt hans kunde til at sidde og det der spillærer. Ja. Fancy. Fancy, fancy. Noget andet, der også er fancy, det er en nyhed, hvor jeg ikke kunne lade være med at tænke sådan, uh, uh se os, se os, Danmark, vi kan være med i internationale spilnyheder. Fordi den internationale hjemmeside, som som jeg finder nyheder på, den har min sandten taget nyhed med, der omfatter Sony Playstation Danmark. Hvad hedder det? Så øh, nu skal jeg lige tage den fra toppen her. Det er en promotion, som Sony Playstation Danmark, de har sat i gang med at give blod i Danmark. Så det går simpelthen ud på, at hvis man donerer blod, så kan man få et øh, et gratis kopi af... Playstation 4-spil Bloodborne Eller et andet Playstation 4-spil Jeg har læst mig til, at det bliver bedømt Ved et du Slå en 6, så får du Bloodborne Slå alt andet, så, du, så får du I don't know er Hanne Montana, The Movie, The Game Til <laughs> Playstation Jeg tror ikke, det er nogen tak fordi, så vi, vi, tak fordi vi må tabe din krop for blod <laughs> ja. ja Nu får du det her øhm. Til gengæld dit svin Ja, okay, præcis men det foregår i hvert fald mandag den 23. marts, og jeg foregår vist i København, hvis jeg kan huske, hvad jeg læste læst tidligere. Ja, det er rigtigt nok. Ja, og så udover det, det, så det kan man så også. Måske kom... over. Hvad ser du? Er det ikke inde på ITU, kan det ikke passe? Det er meget vel øh, tæt på sandheden der. Og så oven i det, så kan man så også, øh, hvis man bare. Øh, bliver tappet for blodet der, og der lige bliver stået en tærning om, øh, man får Bloodborne PS4-spil, eller et andet plads i sådan en spil så øh, kommer man så automatisk også ind i en konkurrence om at vinde en specielt designet Bloodborne PS4-maskine. Så det er jo også meget fint. Ja. Ja, yeah. og, og, og øh, hof skal vi lige, øh, skal lige se her. Vi snakkede tidligere om Disclosures i går. Ja. Nu har jeg valgt den her nyhed i går. Men så bare lige så der er ikke nogen forvirring. Full Disclosure. Jeg plejer at uh, arbejde for Sony Playstation Danmark. Men det er ikke derfor, jeg tager den her nyheder med. Bare lige så folk ja, det siger du nok. Ja, det siger jeg godt. Full disclosure, det siger jeg godt nok. Meget Men jeg var, godt. Bare, jeg, var bare, jeg var bare sådan lidt fanboy. Sådan, uh, se Danmark i, i spilnyheder. Uh, se, se. Så vil du glæde dig til senere. Der kommer, der kommer flere nyheder fra Danmark. Hvad gør der? Ja. Oh! Hold da op, mand. Det gør der. Det vil du glæde til. Jeg er glad. Glad, glad som en lille pony. Ja, så må vi lige få pillet der ned igen, så jeg kan komme en dårlig ud. Oh. Oh. Kan du huske Lego The Hobbit spillet? Det kan jeg, ja. Okay. Det udkom for nogen tid siden, og det udkom mm. faktisk før den tredje film var klar. Ja. Øh, det blev pitchet sådan lidt som, hey det her det bliver The Hobbit oplevelsen. Ja. Øh, så, det... ja så der var scener fra 1 og 2. med, mm -hmm. og så forventede man sådan lidt, om så kommer det resten som DLC. Men det kan de så desværre komme ud og sige nu, at det gør det ikke alligevel. Nå for fanden. Det kan jeg da også huske, at vi snakker om på Game Toast, at det var super mærkeligt, at de udgav Lego The Hobbit. Sådan. Det var titlen, og de udgav den sådan lidt inkomplet før den tredje film, hvor man så tænker, hvad fanden, så bare kun de første to film, det er bygget over, ja. har <laughs> bygget. Nå, <laughs> men der kommer ikke noget DLC, siger du? Nej, det gør det ikke. Det kommer ikke sådan DLC alligevel. Hvad er Og de Lego-Maniacs skidende årsag. Det så faktisk lidt sjovt herinde, at, at, at der står... At nu, kan jeg, nu kan jeg lige citeret. Mm -hmm. uh, earlier last year it was reported that plans were on a way to release content based on the third film in The Hobbit trilogy, then called There and Back Again, as DLC before Christmas 2014. Huh. Jeg, jeg ved så ikke, altså, fordi reportet, altså det er jo så er det nogen, der har rapporteret på det, så jeg går ud fra, at der har været en melding om det. Ja. Yeah. Men det står der jo egentlig ikke konkret, at der har, men hvorfor vi meldes på om det? <laughs> så, men det lyder som, at det originalt var originalt, planen i hvert fald at de, at de ville lave det som DLC. Ja. Yeah. Og så, øh, så, så havde Warner Brothers selvfølgelig ikke rigtig sagt noget om det, efter den frist, så var udløbet, og der stadig var kommet noget DLC, udover uh -huh. at have sagt, når blev spurgt om det definitely stay tuned for more exciting news in the near future. <laughs> Og den exciting news, det er så... Hey, det oh. ikke! <laughs> wow. wow! Exciting! Ja. Holy Skal have sagt surprising man. news i stedet for måske... Men... <laughs> ja, shocking, shocking news. <laughs> oh. Jeg kan ikke engang udtale mig særlig meget om, hvordan LEGO-spillene har klaret sig på DLC-fronten tidligere, men... Alt i alt, så... Ikke noget DLC til Lego The Hobbit, hvor det egentlig burde være meget fint, at der lige kom lidt DLC der, for at lige afslutte det. Det er, er sgu... Ærgerlig, ærgerlig. Ja, det kan Æ, En videogame... Vi, vi kan tilføje den, øh, tilføje den til listen over videogame Cliffhangers, der alligevel bliver afsluttet. Eller fuldt op på. Ja. Hvad har vi? Mega Man Legends 2. <laughs> øh, Indigo Prophecy... Nej... prøve at Prophecy. Har, har du nogle cliffhanger, der er blevet op. op? Jeg tænker lidt på det der... Hvad var det, det hed? Ascension eller sådan noget, der kom til... Den originale Xbox. Jeg tror også, det kom til PS2. Mm. Det var sådan, der skulle være sådan en kæmpe science-fiction-trilogi. Mm. Og så floppede det etteren, mm. og så kommer sådan noget. Og Det minder mig om... 20 uh, hu uh, Human. Vi kan lige spørge ja. Johannes'en. Var ja. der en cliffhanger i det? Der skulle, det skulle være en trilogi. Oh, I don't know. Tilføj den til listen, måske? Ja. Ja. Men uh, noget man, uh, et spil, man kan tilføje til listen, uh, til listen over spil, der ikke kommer til andre platformer, det er League of Legends. Fordi Riot, de har sagt, at de har, lige nu har de ingen planer om at lancere League of Legends ud over PC og Mac. Og til iPad. Platform. Det, hvad? Og til iPad. <laughs> Den ultimative hardcore er det platform. Det nej, nej, det er wow. ikke, det er ikke. <laughs> ja. Eller... Prig, prig, prig, prig, prig. Vi forventer, at 60% 30%, 30 af vores hardcore spillere kommer til at spille på iPad. Åh, Jeg kan godt se MLG. <laughs> ja. Folk de bare sidder med deres iPad. Åh, oh, fucking touch! Ah. De er pro, de sidder med stylus. Ah. Okay. Ja. Men i hvert fald, så er det deres annoncering lige nu. Og det er grunden til, at de nok bliver nødt til at gå ud og sige noget. Så åbenlyst er jo, at uh, udvikleren kommer til at branche ud på, øh, eller den her spekulation, om de nu gjorde det, om de kommer til at komme ud på andre platformer, det kom lige omkring i folkets øh, mindset, da der kom nyder om, at Microsoft de har annonceret et partnerskab med Tencent, den her store øh, kinesiske øh, internetgigant, øh, sådan at de kunne få flere af deres øh, topspil som League of Legends og crossfire oh no, til Windows 10 og den her nye Windows Store. Så, fordi at man glemmer jo nok tit, at øh, der er stor forskel på spilmarkedet i, i Kina og USA og Vesten eller USA og Europa og sådan noget. Altså, det, er jo ikke at, det er jo ikke lige altid, at det lige kommer alle steder. <laughs> så derfor er det jo fint nok, at Microsoft har samarbejdet samarbejde med Tencent som er Kinas største internet service provider, så de ligesom kan få de her populære spiller over på Windows 10 og Windows Store. Ja. Men det betyder ikke, at League of det går nogle steder. Bare roligt, my lovelies. Det kan godt være, at det der action-packed casual filth som smite, det kommer til Xbox One og Xbox-konsollerne, eller hvad det nu måtte være, men nej, nej. League of Legends, det er PC-only. There you go. Sidste nyhed fra mig af What what? What what? I'm out. <sniffs> Arf, forhåbentlig jeg forhåbentlig ikke. skal sidde selv og sige også den, vi nyder. Men det er da faktisk rimelig godt get fra Microsoft at få det over på deres øh, deres store. Mm -hmm. Det er jo et af de mest populære spil. Ja. Det er godt klaret af dem. Så jeg ved ikke helt, hvad for en deal de har lavet med dem. Om de bare har sagt hey. Alt det DLC, I sælger i spillet det tager vi ikke nogen procent af et eller andet. Nej, der står ikke nogen pris. Eller ikke nogen cirka. Nå no, nej, men det, altså, det er jo ikke nødvendigvis hvis Microsoft har betalt dem for det. Men det kan jo godt have givet dem sådan en mm. fordel på en eller anden måde. Ja. Tænker jeg, fordi det er jo ikke fordi, at League of Legends det sted, har brug for at komme på Microsoft Store'n. Den er jo sådan... Nej. Indtil videre er den ikke så vildt populær på PC. Lad os bare sige det sådan. Ja. Det håber de selvfølgelig på andre ændre på. Eller? Ja. Øh, en nyhed, jeg ja. har... Men er nogle, der vender tilbage til, øh, til deres historiestid, jeg ved ikke om jeg kan lade sig frække at kalde det det. Men det er en af de oprindelige udviklere ved, øh, ved Call of duty som var med oh. siden 2'eren og smuttede dengang, da det gik hele mokken efter øh, Modern Warfare 2. Yeah. En gud, der hedder Alderman, han vender tilbage, han vender tilbage igen til, øh, til Call of duty til en Furnity World. Yay, cock news! Du troede, du slap, men det gør du ikke. Oh. Ej, jeg er glad for dig, så længe det kommer fra dig, det er godt. så jeg ja, trykker hender. Ja, det tror du i hvert fald. Nu har jeg ikke nu har jeg sagt, om jeg får penge for Activision Alive. Oh full disclosure, det, Full det. disclosure! Half disclosure! Oh, you sly bastard! Men han var oprindeligt smuttet sammen med Vincent Sapella, Hvad han? Sampella? Og... Wist. Jason West. For Er det ikke 402 på Twitter? Det kender jeg er om selv. Nej, det, det er. Hvad hedder det Hans er oh, Robert Bowles. Jeg er lige på de ikke. Nej, det er Robert Jeg kan ikke min kødperson. De det er den oprindelige skaber, og det er dem, der startede ja. Respawn. Ja. Men han smuttede sammen i forbindelse med det, hvor det gik så meget op med alt det, der sagde, at han det. Abaw. Og så var han, han tur med hen til at lave Respawn, og så smuttede han for dem i 2012 hen mm. til Riot Games. Ja. Og nu vender han så tilbage igen. Og det var ham, der var oprindeligt stuf for... Og... Nu kan jeg ikke lige se titlen her, den er ikke artikel, men det, jeg læste lige om før, det var noget med... Det var ham, der var multiplayer-lead eller sådan noget På hvad? På de gode eller de dårlige kort of Duty, spil. Ja, på... Mon Mo, Fader 2, var det været, så. Good one, dude. Um, var det et gæt, eller var det rigtigt? Ej, det er rigtigt, det er rigtigt. Nå... No. Altså, han var, han var no. jo ved Infinity Ward før. Ah, og, ja, okay. og smuttede efter, det de ja. lavet Modern Warfare 2. Ja. Så 1 og 2'erne har været, han har været en multiplayer lead på. Ja. Sagde du Modern Warfare 1 og 2, eller Call of Duty 1 og 2? Modern Warfare 1 og 2. Okay, jeg skal også lige til at sige, fordi Call of Duty 1 og 2 multiplayer, det er sådan en helt anden stil. Altså, det, det udviklede sig jo meget efter Cut 4. Ja. Modern Warfare 1. Så. Det er jo fjong. Det er jo godt for ham. Ja. Uh, Back Where He Belongs. Back Where He Belongs. Kommet under Activisions øh, diktatur igen. Ja, det kan det hun godt lide. Ja. Han elsker at være en slave. Ja, alle de, alle de valgmuligheder, der var som en fri mand, det var Det var ikke, godt nok. Ja. Men Infinity Ward, selvom de var blevet sådan lidt plukket for, mm. for folk på det sidste, ja. så man godt lidt kunne mærke med de to sidste spil, de lavede. Ja, og de skulle have meget hjælp med... Modern Warfare 3? Ja. Ja, ja det var der, at de havde så meget hjælp. Var det ikke? Eller var det Ghost, jeg tænker ja, på? De havde det faktisk en begge, begge to. Åh, oh, okay. Uh, ja, for, ja. Ghost, der var der jo to andre studier, der lavede... Øh, ...heldensvis den der Alien Survival-ting, og... Ja. ...eller Extinction hed den, og multiplayeren. Åh, det minder om, at jeg skal... ...tilbede dem, der lavede Extinction på Ghost, fordi det er det eneste gode... Var det spørgsmål? ikke Neversoft? Åh, han har soft. Ja, rul ind i uh, Inf Infinity Warden nu. Never leave me. Åh, oh, det, det skulle sgu ikke under mig. Men de har faktisk fået lavet Okay, øh, hold Infinity Warden til Jeg ved selvfølgelig ikke, om de stadig mangler mand, men altså, de har fået sådan store navne med. De har fået to med fra Naughty Dog. Ah, okay. Blandt andet... Øh, blandt andet de en, der lavede historien på det. Eller, så os se engang, hvad står der? Narrative Design Lead. Har de fået Emmy Henning? Nej, nej, det var hende, der skrev Was... dem, ikke. Ej, jo. Ja. Sådan okay, set Så du ikke også historien din game? Er ja, det måske Narrative design lead var var titlen ah. på manden. Stod stod. Så det altså er, han har ikke lavet historien, men han har nok lavet hvordan den blev implementeret i spillet går ud fra. Mm, mm. okay stod stod. Um, jeg, jeg skulle også lige til at sige bare bare forestille mig Amy Hanning på et call of duty spil, sådan Nok den det st det største <laughs> største og mest indlysende eksempel på spil talent. <laughs> Lad kæft, mand. Ja. Man, so du går for Soul Reaver til det her! Really? Åh, oh, man. Ja. Jamen, nu tak, vi kan fortsætte det der for... tema med soul sucking. <laughs> ja, det må man skulle sige. Uh. Så, men, ja. ja. Det bliver lidt spændende at se, om man kan få, få lavet noget spændende igen med, med multiplayer det igen. Det må man sige. Så sige. Sådan, tilbage i varmen. Ja, forhåbentlig. Tilbage med, med multiplayer focus. Så det kan godt være, at det er Infinity Watch selv, der kommer til at stå for den her del til det næste spil, det laver. Mm. Det er det, øh... der kommer næste år. Øh, ja, fordi i år der er det Treyarch. Ja. Yay. A.K.A. det år, jeg kommer til at købe Call of Duty. Det er så dejligt, man kan skifte. Ja. Jeg kan have sine favoritter. Jamen, jeg det glæder mig faktisk alle sammen. af forskellige årsager. <laughs> ja. ja, men det er selvfølgelig også rigtigt. Der er forskellige Så Det er jo ja. det, i put my faith in Treyarch Men de, de er også blevet rigtig gode mm -hmm. Det må man sige Øh, så har jeg lige en, en sørgelig liste af, af kedelige nyheder Som jeg lige kan tage ud i et her Åh, oh, okay, det lad os tema, Det fælles tema det er Uh Fyringsrunder Uh, uh nej Den er kedelig. Det første sted vi starter det er ved Cryptic Studios Ja det er dem, der har lavet nogle MMO-spil, blandt No Winter Nights, Star Trek Online mm. Det er vist også dem, der har lavet Dark Age of Camelot Jeg ved ikke, om det stadig kører ah, jo, Jeg har godt hørt om det, jeg er ikke sikker på, om det kører Okay Men de har, har haft været nødt til at fyre nogle folk mm. Og selvom der ikke er, det er kommet nogen officielle nyheder endnu Det er egentlig kommet fra, fra flere af de ansatte, der har skrevet på sociale medier At de var, de var blevet afskedigt Ah, forstået da Der kom nogen officielle nyheder, så lyder det åbenbart til, at det skulle være sådan et rimeligt øh, stort antal af folk, der er blevet øh, afskedigt. Mm. Okay, så stod det skulle Det er sku den i det. Sådan er det lidt ærgerlig. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at påvirke spillene fremover. Både no Winter og Star Trek Online og de der to play spil ikke? Jo. Jo, jeg snakkede om, den dengang vi mistede vores kære Leonard Nimoy, så hvis, hvis man ville ind i Star Trek Online og Pay, uh, pay your respects, så kunne man gøre det Det er ja. gratis, lige free to play det kan jo være de havde sådan en øh, en kæmpe DLC expansion <laughs> der var sådan, ja. bare var baseret på Leonard Nimoy, så nu går han desværre er død, så blev det nede fyre folk og kvider på den du... det er måske en halv joke det der, men han, han, han var faktisk med i spillet sådan han havde lavet voiceovers sådan noget. så, øh, nå ja, ja, ja. Så det var ikke kun den her memorial, der var i Star Trek Online. Jeg læste også lige lidt om, at han faktisk lavede voiceover og var med i spillet. Så det var meget fint. Mm, fint nok. Mm. Hvad var ham den anden? Hvad er det, han hedder? Zachary et eller andet. Er det ikke det, skuespilleren hedder til den Zachary Nysburg? Quinto. Den nye spok, ja. Eller er han også med i, med i det, tror du? Det ved jeg ikke. Altså, det de, kunne de vel godt, men jeg mener, der vist, også, at at det for... Jeg mener, da jeg forberedte mig på finde Nyheder, så læste jeg lidt om, at Star Trek Online foregår efter nogle af de gamle Star Trek-film, men før at tiden bliver ændret i J.J. Abrams' Star Trek-film. Okay. Så... Jeg ved ikke. De, de kunne nok godt have begge Spocks med, men jeg tror, at den ene Spock er... Eller den... Den klassiske og, og gamle spok var med for at give cred så. Ja, det er nok også altså det, det univers der er mest at bygge på, kan man sige, ikke? Jo. Hvis man skal lave et kæmpe stort MMO. Ja. De andre der ja. er, jo, er jo bare to-film. Ja. Okay. Det næste sted, hvor der desværre har været fyringer, det er ved mm. øh, udvikleren bag Drive Club. Der oh. Er det ikke bare Evolution, eller har de mere end... det det hedder bare Evolution. Jeg kender desværre Måske ikke det er det var også dem, der lavede de der... Hvad hedder de spil? Motorstorm? Ja, 8M. ja. Ja. Der. der har også været nogle nedskæringer. Ja. Og oh, Den officielle melding derfra, det er, at fremover, der vil studiet, de vil blive... de fokuserer på DriveClub som sådan en service. Altså, det er jo sådan et mm -hmm. spil, der fokuserer på DLC og sådan noget. Ja. Uh, og så vil de også fokusere på at få udgivet den der PS Plus-udgave. Åh, oh, godt så. Fokusere lige lidt på det, smarte. Og så er studiet blevet sådan omstrukturet med, med de mål i minde. Ja. Godt, så. Jamen, det er det, der skal til. Så er det vel det, der skal til, selvom det er ærgerligt. Jo, ærgerligt så det ærgerligt. lyder lidt umiddelbart som, om, at de ikke har sådan nye spil i, under udviklingen i PT. Nej. I det er bare sådan, om vi kan lige få lov til at fortsætte på et gamle spil. Mm. Oh, ja. Så den er den selvfølgelig også lidt lavlig. Ja. Yeah. Den tredje er så en lidt øh... jeg skulle jeg kalde den sjov. Jeg ved ikke, hvorfor jeg elsker det ord. Det mm. er lidt mere figurligt. Ja, spøjst måske. Som man, hvis man kan sige det om en fyring. Mm. Men det er lidt mere øh, sådan high profile. Øh, afskedelse eller øh, sådan opsigelse. Det mm. drejer sig nemlig om øh, Kojima. Ja. Yeah. Ved Konami, der går der nogle rygter om lige nu, at han øh, enten har sagt op, eller er blevet fyret. Oh no! derfra. Kojima-san! Ja. Rygtet baserer sig sådan på lidt forskellige ting, blandt andet på at, øh, at Kojima de har lavet sådan en liste over deres øh, forskellige ledere, og der er Kojima så ikke på længere. Mm. Han har jo stået sådan for større del af studiet. Og øh, en anden ting, det er, at før der var det Kojima selv, der, der sådan, øh, annoncerede mange ting om velgear på Twitter. Ja. De nyheder, de er nu blevet rykket over på sin, sin egen Metal Twitter-kanal. Nå, for fanden. Og den sidste, det er, at han har fået lavet sig en ny hjemmeside, hvor han... Nej, det, det næst sidste, det er, at han har lavet sig en ny hjemmeside, hvor han sådan ikke ser ud til, at have nogen med dem. Ha! Og den sidste, det er så, at spill spillenes cover på hjemmesiden er blevet lavet om, før der, hed... der stod der på coveret af Hideo Kojima Game, og så ja. stod der titlen så. Og det er simpelthen blevet fjernet nu, hans navn, far. Hå. Hvem er... Så det er ikke ham, der har lavet spil? Nej. Hvordan skal jeg vide, hvem, øh, hvem der har lavet spil? Det er bare den ene mand, der bare har lavet alt. Ja, præcis. <laughs> og oh, Kojima-san. Jeg har stadig følge din Twitter for at finde ud af, hvad du går og spiser. <laughs> skal han det? Ja, det er det eneste en Twitter, om det er, hvad han har fået til frokost. Og... Ja, okay, nogle gange så ser han, øh, så har han fået købt en Drive-film ind. Jeg minder mig så sådan, en retweet retweeter billeder af Mads Mikkelsen eller sådan noget, fordi han har set det Hunt-jagten på dansk. Okay. Det er virkelig, men han er god smag ja. i den mand. Han er dejlig. Men noget, jeg gerne lige vil spørge om, ja. og det er ikke fordi, jeg skal sidde her og spørge dig om en hel masse ting her midt i podcasten, og du skal ja. finde svar til det. Men, bring it. Bring the heat. Kojimason, ikke? Ja. Han øhm, han er en dejlig mand på Twitter og alt det der, og der går de og ryger men det, jeg tænker, det er bare... Skulle han ikke lave Silent Hills... med Konami? Mm, det er faktisk et godt spørgsmål. What altså, the fuck, Kojima? Altså, fordi han har, han har jo sagt det her med... Ja, han sagde, det er du ikke <laughs> Ja, den er lidt, øh, måske lidt... Er ikke intern, måske? Ja, men lidt, øh, lidt obskur, den joke. Lidt. Men han har sagt, at Metal så Solid 5, det bliver hans sidste Metal Gear. Det er han så sagt for femte gang med en Metal spil ja, han, han siger det ofte, men nu kan det, det jo, nu kan det jo se ud til at blive, blive sandt. Ja, for satan. Og det er underlige er så, altså, at øh, der har ikke et, det har været sådan nogen definitive udtalelse om det, men, øh, hvad hedder de, Konami, de ja. har så sagt, at øh, Kojima han er stadigvæk til at lave spillet. Ja, okay. Så, så, han, så han bliver nok på spillet, <laughs> altså indtil det er færdigt, må man gå ud fra. Ja. Men det er selvfølgelig rigtigt med det der Silent Hill, der er jeg slet ikke overvejen. Fordi det står han selvfølgelig også til at lave, og det er jo Konami, der også laver det. Og det kommer ja, først så... næste år gang, ikke? Jo. Så altså, Eller... de er jo serien, og han var ligesom med på projektet. Det er sådan, uh, oh, nyt og spændende. PT-teaseren. Uh. Hva? Og så Silent Hills. choker! Oh! Så jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal se men uh... Jeg ønsker om alt muligt held og lykke fremover i hvert fald, v hvis det viser sig at være sandt. Elsker ham. Elsker ham, Han er Han er lidt en karakter, og han er jo, mm. i, hvad kan man kalde det, hude men bag den her Metal sollet solid -serie. Ja, det, Metal er det hele tiden det er fandme, en skændsel, at sige, andet. <laughs> Der har de prøvede at lave Metal Gear Solid-spillene uden ham, så bliver han bare nødt til at hoppe ind og sige, det her går ikke, og så skulle han være instruktør igen, jo. Ja. Selvfølgelig så mange nok kritisere ham øh, for, øh, for øh, hvordan han håndterede Melgear Solid Rising-sagen. Øh, så det blevet til Melgear Rising Revenge, men øh, hey, det er, det er nok den rimelig store fejl, man kan kritisere ham for. Udover det, tak for alt det, du har gjort, Kutima. Ja. Tag et hvil. Du, du, du må gerne lave andet end Melgear Solid-spil i nu. Du behøver ikke lave andet. Eller, du behøver ikke lave det mere. Kan du så komme i gang med Snatch 2? Det. Ja, præcis. Hvor er det henne? Please, kom det, til mig. Den, den sidste opdatering på det, kan jeg lige se her, der er faktisk kommet komme i siden jeg har gemt den. Mm -hmm. Det er i forbindelse med, det er faktisk en på GameSpot, der åbenbart har fået en uh, insight source angiveligvis. Der Nå, siger, at der har været sådan en, uh, en power struggle i, oh. i ledelsen, oh. så, der, så der er opstået sådan en, en kløft imellem Kojima, og, eller Kojima Productions og Konami. Ja. Så der er sådan flere af lederne, der er sådan blevet frosset ud af virksomheden, så de ikke har til, hvad det, adgang til deres mails og internet og, og heller ikke deres telefon på, oh, på arbejdet der. Åh oh nej, og nu øh, Ja, ja, ja, han må gøre det fra hans egen personlig <laughs> og, sørger. Øh, og de er vist ansat på kontrakten okay. til at lave det her færdigt. Kontrakten skulle løbe ind til december, men, men ellers er det ikke virksomheden længere. Så hvis det er sandt, så, så er han jo out of there. Mm. Efter det Hvad men det betyder for Metal Gear Online Hvis de skal fortsætte med at udvikle på det Efter spillets udgivelse 1. september Og to uger efter På PC Men er det egentlig ikke en anden, øh, en anden udvikler Eller en anden underudvikler Der står for den del mm, Og nu viser jeg min ignorance igen Eller øh, er det Kojima Productions Jeg vil gætte på det Kojima Productions Men jeg er faktisk ikke 100% sikker Okay. Sorry. Okay. Der var jo faktisk, der var sådan en, en anden ledetråd oprindeligt. Det var, der var et studie, ja. der var startet i USA. Som ja. også hed noget med Kojima Productions, eller Kojima et eller andet. Ja. Som også er blevet omdøbt til Konami øh, Los Angeles Studio, eller hvad det nu hedder. Eller hvor den nu ligger henne. Ah, uh, okay. <laughs> hvor den nu ligger henne. Hvad skal vi kalde det her studie? Det ved ikke, hvor ligger det <laughs> Det er simpelthen så don't, det der også... Konami Denmark. Øh, er, er det ikke også... Øh, IA, der har nogle studier. Ja. Jo, bare... Der er øh, også flere, der har nogle. Bioware. <laughs> ja. Overalt. Det er Så den sidste. Den sidste ærgerlige nyhed her. Mm. Og nu vender det også tilbage til noget, jeg snakker om tidligere. Med Danmark, der kunne være i nyhederne. Ikke bare når der skal gives blod, men også når der skal være sørgelige nyheder. Der er et lille dansk studie, der hedder Full Control. Ja. Jeg ved ikke, om du kender dem faktisk, eller? Det gør jeg, jeg ikke. Okay, det er dem, der blandt andet har stået for det her nye Space Hulk Ascension. Og oh, jeg har hørt om Space Hulk. Altså, men jeg har ikke fået kigget på det eller spillet det. Okay, det er sådan en øh, digital udgave af et klassisk spil. Ja. Yeah. Hvor man styrer de her Space Marines rundt og skal skyde en masse monstre på rumbaser og sådan noget. Space Marines. Øh, men det er netop lige udkommet, eller lige på vej til at udkomme. Og i forbindelse med det, så har øh, manden bag... Det her danske studie hedder Full Control, som sagt. Mm -hmm. Han har så sagt, det her det bliver sidste spil. Når det er udgivet, så lukker vi ned. Aww. Men de vil så fortsætte med at øh, lave community support og sælge øh, Space Hulk. Og så også øh, Jack Alliance lader de også. Det der Flashback, tror jeg. Aww, Jack forstået. Jacked Alliance. Så, ja, så vidt jeg husker, så fik det der Flashback... Eller Jack the Lions' flashback ikke så vildt gode anmeldelser. Så ja. var faktisk at jeg købte den ikke at spille det. Spil, det. Jo. Men altså ikke, ikke sådan meget dårlige, men jeg mener bare ikke folk var sådan helt så vildt med det. Mm. Eller folk anmelder. Jeg ved ikke om, ved ikke, om mm. der er fans derude der, der ikke kan Ej. slippe det. Forstået, Så ja. Så det er jo. De, ja, de siger de kun har på budget til, til april måned. Mm. Og så efter det så må de så ja lukne ned. Oh. Og en af de grunden, han siger til, at, øh, at det desværre ikke går så godt, det er, at de havde åbenbart øh, fået lov til at få et lån af nogen, der hedder Capnova, yeah. som er sådan et øh, dansk investeringsfirma, der sådan mm -hmm. giver, giver lån til, øh, til opstartede udviklere i Danmark. Ja. Yeah. Og øh, efter de har fået lånet, eller nu hvor de har fået lånet, lån her, så æder øh, øh, renterne så en del af deres øh, fortjeneste. Uh. Så derfor så går det ikke helt for det til at gøre rundt. Øv, øv, øv. Det skulle sgu da nette. Ja, ja. Men er vi kommet igennem alle nyhederne? Ja, men jeg tror faktisk, det var den, det var den sidste. Yay! Så øh, så klarede vi da det. Ja. Så der, var lige, så der var to gange i den her uge, hvor Danmark lige var med i, i The News. Ja. En gang god, en gang dårlig. Det skulle jeg. Ja. Hey, det kan ikke være rosen rødt det hele jo. Det skal jo være varieret. Så vi er stadigvæk sådan all and all, der er vi stadig på sådan en, øh, en neutral karma. For Danmark Ja yeah. Internationalt Ja yeah. Det er fint Ja Men jeg tror det var alle nyhederne Men vi har måske et lille tema Vi kan snakke om Jeg ved ikke om du vil mm -hmm. Lufte hvad det er for noget Jo Det er en gammel ven Fra Fra mine Game test dage Det er den <laughs> Næsten fyldte dig med ja, Siden starten Ja <laughs> Stort set Jeg været, været i gang længe Lille Online MMORPG Du simpelthen ikke kunne slippe Nej, præcis. Skal jeg afsløre eller skal vi vende tilbage efter det commercial break? Ja. Skal jeg ikke det? Det kan vi godt gøre. Stay tuned. kom tilbage. Apropos GameTest er ikke over endnu. Bare roligt allesammen. Vi har lige et emne. Så det er jo ikke nogen hemmelighed. Der var det her lille MMORPG sat i en verden, der er fiktiv, heldigvis. Hmm. Der kan <laughs> Heldigvis, så kan jeg have et fiktivt forhold, forhold til det også. Uh, ligesom min fiktiv anmeldelse. Oh, <laughs> God run. Men det er i hvert fald Tamriel. Og... Uh, der er jo en MMORPG, hvor man kan rende rundt i den her verden, som hedder The Elder Scrolls Online. Men nu, hof, hof, nu er det blevet unlimited. Nu er det blevet uendeligt. Fordi nu er det blevet free-to-play. Okay. Simpelthen. Det skete okay. her den 17. marts. 16, 16. 17. marts, hvis jeg ikke tager meget fejl. Der, der gik det simpelthen på PC'en, free-to-play, så nu hedder det The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited. Så det er sådan en relaunch. Det betyder også, at det kommer ud i på disk på PC'en igen, hvor det så har den her nye titel og en swanky ny boks. Og for at det ikke skal være bare sådan under de lille marketings push, så giver det så også mening, fordi at The Elder Scrolls Online, Tamriel Unlimited Det kommer nemlig også til Xbox One og PS4 Kommer så godt nok om et måned Eller to, jeg kan ikke lige huske den bestemte dato Sorry ja. Men ja, nu er det simpelthen gået Free to play Og ja, så vil vi lige uh, snakke lidt om Hvordan uh, det er gået for spillet Jeg har i hvert fald uh, prøvet det lidt her uh, Post Relaunch Eller rela uh, relancering uh, her Når du har spillet det du det blev gratis Eller efter det blev gratis Ja, ja, jeg skulle lige tjekke det. Ja, ja selvfølgelig. Jeg tænkte, ja, yeah, nu behøver jeg ikke betale mere for det. <laughs> er det fordi du har jo, du har faktisk spillet det både lige da det udkom, mm -hmm. uh, uforklarelig årsager, vi kunne jo komme ind på, og så ja. har du faktisk spillet det lige her op til, mm -hmm. at det blev gratis, faktisk ja. lige inden, hvor man stadig skulle betale abonnement. Jeg havde en deadline, så for at ikke afsløre for meget, jeg har lavet min anmeldelse, og den anmeldelse har lidt den, øh, det præmis med sådan. Hvordan bedømmer, øh, hvordan skal det her spil bedømmes, øh, hvis man tænker på, at det, der er et abonnement? Så det er sådan, sådan, jeg lavede anmeldelsen. Og den kommer også i et, et GameTales-program meget snart. Så lad os tage den over til dig, Hoff. Hvad, hvad synes du egentlig om The Elder Scrolls Online, nu hvor det er blevet unlimited, og det er blevet free-to-play? Altså, hvordan, hvordan, har, det, har det større appel eller hvordan synes, du, hvordan synes du den der beslutningen? Øh, ser ud sådan lige mod Altså ja Det er lidt svært Fordi jeg er ikke rigtig sat mig ind i mm. Hvordan deres forretningsmodeller Udover det free to play Nej. Altså jeg ved at man betaler for spillet Og så betaler ja. man ikke for at online Ja det er Guild Wars 2 modellen Som jeg refererer til ja. Køb det en gang Så kan du spille så lang tid det nu er Ja men altså det, Altså jeg er mere interesseret i det nu Lad sige mm. sådan Fordi at hvis det kommer på tilbud eller noget Så, så kunne jeg godt finde på at, at prøve det Ja jeg har aldrig det har været så god til det der, hvor man betaler noget om måneden. Altså ikke Nej. fordi jeg synes, ikke fordi jeg synes, de fortjener det, hvis nu de laver meget på det, men mm. med det der med, jeg har det dårligt med, hvis jeg betaler for noget, fordi så yeah. sidder jeg altid, hver eneste gang jeg ikke spiller det, og så tænker, jeg burde spille det, for ellers skal ja. min penge spille. Jeg burde dedikere mit fucking liv til det. Um, ja. Ja, det så, sådan er det jo. Det kan jo være meget sort-hvidt på det her område, desværre. Fordi et månederabonnement til et helt bestemt spil, det er jo sådan et... Altså, jeg ved godt, at der er også sådan noget som PS Plus, som jeg har erfaring med. Og der er også det der over på Xbox-fronten, som jeg ikke har så meget erfaring med. Men altså, det, det, der, det, er, det er det ene bestemte spil, at betale op Og mange for det. Det er sådan uh, lidt, lidt crazy in this day and age. Men jeg ja. kan i hvert fald sige, at nu hvor det blev blevet free-to-play, så er der kommet en masse nyt, fordi de har forberedt det. Så der er kommet nye... Veterarne Dungeons, som man ligesom kan fortsætte historien. Og der kom nye øh, veterane Adventure Zones. Der en ny øh, 4-player Survival events. I må beklage, hvis jeg er ikke er så god til at forklare det her, men der er ikke et spreadsheet. Jeg kigger igennem en, en video, som de udgav her. Og der kom det nye Trials, som er 12-player veterane øh, Challenges. Mm. Der er et øh, DAI-system, hvor man sådan kan male sit tøj og... Øh, pensle på det, så man simpelthen tænker, jeg kan godt lide det her, øh, de her gloves, men jeg vil gerne have, at det har en anden farve, så kan man gå hen til en die-station og fikse det, det er jeg selv gjort brug af. Det er meget fint. Mm. Så også øh, faktisk et meget overraskende øh, træk, der, at øh, de er for, øh, ved den her relaunch til Free så de forbedret ansigtsanimationerne. Og det er jo faktisk en stor del af spillet, fordi kameraet er meget zoomet ind og fokuserer meget på den ene karakter, man snakker med, som kan enten være øh, en, en fuld kachit, man møder på vejen, eller en, der giver en, en quests, så at de har forbedret animationerne på deres ansigt. Og der det er det jo meget, meget fint. Så der kom det helt nye animationer, som man bedre kan, for, øh, bedre kan mærke hver eneste øh, Slag og, og, og, og, og, og task, man får i kamp. Det kan jeg i hvert fald sige, der er forbedret en hel del. Der kom okay. et nyt uh, Champions-system. Lidt ligesom Perks i Elder Scrolls 5 Skyrim. Øh, så man kan personliggøre sin karakter lidt mere med sådan øh, bonuser. Okay. Der kom Guild ja. Traders, så man kan sætte en butik op for en guild. Kom det bedre eller mere varierende äh, monsterfordeling äh, fordeling og bedre loot drops. Det lyder som en del. Det, ja, det lyder som en del. Så er der selvfølgelig også den her Crown Store, som er det, vi kommer lidt mere ind på med free Play. Fordi hvis man går ind og kigger på den her Crown Store, så kan man købe kosmetiske items som, äh, som consumables og kostymer og mounts og pets man kan købe sig en lille, lille lille kat eller en farlig tiger. eller noget hvis man vil det man kan købe så øh, måske hårssammer det ved jeg ikke Ej, man kan købe sig nogle mounts Nå, så som ser rigtig seje ud real life money eller ja det er uh, real life uh, money man, uh, man, uh, man får uh, man man skal bruge for at få de her crowns og den også, der, den er nye Hvordan kommer deres forretningsmodel til at være altså vi kommer de til at tjene penge på? Er det de der customizable inde i Crown-shoppen? Ja, det er sådan, jeg har forstået det. Kommer de så også jeg til at sådan, lave sådan nogle eventyrskampagner, der ligesom, man ligesom betaler for enkelvis eller bliver det alt sammen rullet ind i? Ved du det? Mm, Ikke sådan, som jeg har forstået det crownstores, som er kosmetiske items og bonusser til den store fan, eller entusiastiske fan. Det er sådan, som jeg har forstået deres, deres forretningsmodel indtil videre. Okay. Så det er jo meget fint. Hvad så med fans, der allerede har købt spillet? Ja, men så bliver man en så bliver man en Elder Scrolls Online Plus member, som man simpelthen får nogle bonusser i experience, og er det inspiration, eller noget, der, der er en, øh, en eller anden form for bonus, eller, eller experience in, i, i, i spillet, så man får sådan 10% bonuser across the field, og så har jeg også fået en, øh, en lille, lille boost, inde på min crown store, så jeg har sådan 2.300 crown credits, okay. ind på, på min konto. Så du har selvfølgelig købt tre katter allerede. Ja. Yeah. Der følger med rundt. Ja. <laughs> yeah. Masser af og heste med ild og alt muligt. Men hvis, men hvis man også har købt spillet, altså for lang tid siden, ikke? Yeah. Og så har man ligesom har mistet interessen for det, eller et eller andet. Ja. Yeah. Så man skal vel ikke købe det igen nu, hvor det relancerer? Skal man det? Nej. Altså, kan man bare gå og logge ind så, og så er man bare... Boom. Jeg kunne godt logge ind, og jeg har også slå mine subscriptions, så næste måned, så er det slut, og så kan jeg fortsætte med at spille Free to Play, ja. okay. Nå, så man kan faktisk stadig godt købe abonnement, altså hvis man vil, så får nogle bonuser? Ja, det er det der l Online Plus, det er. Okay. Ja. Nå, spændende nok. Så får man måske 3.000 om måneden, eller hvad? Eller hvordan fungerer det? Eller er det bare sådan en engangs det har jeg ikke lige holdt så meget øje med. Jeg har jo bare oplevet den sådan ene øh, måned der, hvor jeg sådan kom ind og så det og så sådan, wow, jeg har penge inde på min Crown Store-konto. <laughs> og jeg kan se her på min bonus-stats, at jeg får sådan 10% bonus og er sådan across the board med ja. alle mine stats, nærmest XP og og øh, inspiration og hvad det nu ellers lige hedder, så, så det, er jo, det er jo meget fint, måske ikke sådan noget, jeg går vildt meget op i, men det hey, jeg bliver i hvert fald belønnet en, en lille smule for at betale i måneden ja. og så føler jeg mig bedre end alle andre det er, vigtigt. Det er jo meget fint, det er meget vigtigt, det er meget vigtigt. så har du købt sådan en eller anden flashy hat, det. du kan få på præcis præcis, præcis, men, men jeg synes umiddelbart at jeg var rimelig overrasket, da jeg loggede ind, fordi jeg kunne se en virkelig stor kvalitativ forskel, altså bare, bare den måde, min karakter bevæger sig rundt i verden, og den måde, øh, NPC'erne ser ud på, og jo selvfølgelig nu er det blevet en free-to-play, der er masser af mennesker derinde, i forhold til da jeg spillede før, hvor det var sådan et ensomtiste her, altså der var bare alle mulige adder ind, og de tjekker de det ud, og de synes, det er spændende og nyt, og alt muligt, men, men, men jo, jeg, jeg synes virkelig, de, de har forberedt det her. så man kan sige det, det er lidt underligt at sådan se før og efter videoer og billeder, men, men de har forberedt det rimelig meget, og, og de virker til at gennemtænke det godt, så det, det, der er lige det her, det her skridt opad i kvalitet, som mange nok vil være sat nu, hvor det er gået free to play, så det virker ikke bare, som om de sådan er givet op og sådan, oh, tryk på free to play-knappen, ja. <laughs> ja, fuck it all, vi opgiver. Så. Ja, for det er nok, det er rimelig svært at få et moderne spil at overleve med de der øh, subscription-modeller jo, ikke? Jo, jo, det må det altså, man være. Kunne jo godt, man kunne være frygtelig, at den der free-to-play, det var lige var sådan et, et skridt fra... Og vi skal lige køre den her igennem et par måneder, og så lukker ja. vi ordnet Ja, præcis. Så øh, jeg de klarer det godt. Jeg tror, de har været lidt... Øh, skal jeg skal selvfølgelig ikke komme ind på min anmeldelse her, men jeg tror, de har været lidt, lidt ambitiøse med den artikel om at tænke sådan, at alle de vil gerne... De har, de har sagt, eller der er så mange, der har sagt i lang tid, at de gerne vil spille... K-up eller multiplayer i alderskålspillene, der har vi en MMO. Crazy. Men øh, jeg, jeg, skal ikke, jeg skal ikke kunne sige, hvor meget de tjente, eller hvor, hvor, hvor god en forretningsmodel det var øh, med abonnementen øh, om måneden, fordi jeg ved virkelig ikke, hvor mange spillere der egentlig var, sådan i det hele taget. Det, det var sgu lidt som til tider, og nu hvor det er free-to-play, der, der er så mange, altså byerne, de er overfyldt stort set, og ja, så er det selvfølgelig lige det, om den crown store den kan tjene en masse penge ind, og hvor mange har egentlig tænkt sig at være eldersgrowth online plus member mm. det ved jeg ikke Nej. det ved jeg så jeg ikke jeg håber at de kan få det til at køre rundt altså, ja. hvis, øh, fordi hvis, hvis de laver et, et godt produkt, så mm. det, vil de fortjene det ja selvfølgelig og øh, okay. så, så det, det uden tvivl, der, der er uden tvivl en forskel i hvordan jeg ser spillet lige nu igen ikke komme ind på min anmeldelse her, mm -hmm. men øh, det, jeg har et meget mere afslappet forhold til det. Altså, ja. jeg er det stadig installeret, jeg kan stadig spille det her hister her, men det er også det. Altså, det behøver ikke være mere, hvis jeg ikke har lyst til det. Jeg skal ikke føle mig tvunget, jeg skal ikke føle mig mere anvis, øh, jeg skal ikke tvinge mig selv til at være mere investeret end jeg Jeg kan bare logge ind på min elver og snige lidt rundt og lave lidt øh, woodworking. Mm -hmm. En standard elverstaf. Ja, præcis. Når ingen kigger så jeg arbejder på min woodworking. Mm. Ja. Men, øh, men det er meget fint, og jeg, jeg, jeg, jeg synes, det er meget prisværdigt, at øh, sådan fundamentale ting som, øh, som animationerne og, og ansigtsmimikken i, på karaktererne, man snakker med, altså det, det, det lægger jeg virkelig, virkelig meget mærke til, uanset hvor jeg er henne i spillet. Mm. Og det er bare langt mere øh, forbedret og poleret, nu hvor de skifter over til den her relaunch, hvor det er free-to-play. Altså det, det har de gjort godt, synes jeg. Mm, det lyder til, at de har lavet godt sig over at tage. Mm, mm. Men er det, det, det godt til den? Jeg synes også, det er en model, der måske giver mere mening for spillet, eller hvad? Ja, ja. altså selvfølgelig så, så er det jo svært at sige, hvor Plus-members lige passer ind, men altså Crown Store, det, det er jo meget fint. Altså, jeg kan sagtens forestille mig, nogen, som tænker, nu er jeg glad for det her Online, den er online-verden af The Elder Scrolls, og nu vil jeg gerne have min helt egen hest, øh, eller den der lille grog øh, pet der, det vil jeg gerne lige købe for lidt, for det er det uh, in-game currency, som jeg lige har brugt mit kreditkort i den virkelige verden på at skaffe. Så eller min det, ja. ja, eller min fælles. <laughs> Præcis. Jeg skal spørge om lov først, børn. Ja. Så det, ja, jeg, synes det, jeg synes, det er fint med sådan en crown store. Så jeg, okay. jeg har tjekket den ud, og jeg har ikke fundet noget endnu, hvor jeg sådan tænker, og oh, det er fandme min skændsel. Det, okay. det er fucked up, at man kan købe adgang til det der. Okay. Jeg synes, det er fint. Mm. Det lyder godt. <laughs> ja. Jeg tror, det var alt, vi havde på programmet i dag. Ja. Yeah. I skal være velkommen til at skrive til os på Mhm. Mm og så tror jeg ikke, der er andet tilbage end at sige tak for den her gang. Tak for den her gang.